Грудьми. Чорні коси її були магічного блиску і важкі, мов найдорожчі заморські шовки. Він ні разу не торкався їх, проте готовий був поклястися, що вони важкі. Раз у раз зиркав з-під лоба на неї, коли вона чесала їх великим гребенем перед старовинним трюмо, що залишилося в квартирі від хазяїна, професора-архітектора. Той накивав п'ятами з Києва разом із німцями, Котрі дрминули самих сподніх Від нашої доблесної армії. Усі ті наскрізні двері в кімнатах «Анфіладу», казав брат, Позабивали і заштукатурили, Поділивши панські покої На чималий гурт сімей фронтовиків. А в сорока метрах І Лілі, і Василю, І будь-якій блудній душі Бездомній місце стане, Хоч весілля гуляй. Це тобі не Надинівська халупа. Василь сердився на самого себе за ці думки, бо невістка Муся бачила його наскрізь, як на рентгені, і глизливо під'южувала. От і женись на ній. Може, вона тебе жеребця у і нарешті та розуму навчить. Ти ж би до ста літ ладен з дівчат воду варити та закогуватись щораз заново, як зурочений. Кому вона потрібна, перестарок? Огризався червоніючи вічний парубок. При цьому потаємні мрії про Лілю облітали, як хворі пух кульбаби. Діть колись його тепер женить, пускав роздумливо сиві колечка диму з третьої за день пачки казбеку брат Андрій. Нехай до іспитів готується. та дитині другою нянькою буде, її самий нянюк не завадить, хіба не так? Василинка, дитя фронтовиків, народилася по війні і була таким кволим створінням, що та комуналка київська, край золотих воріт, стала її лазаретом, тюрмою колискою і труною водночас. Маму дівчинка бачила лише вечорами. Марія тяжко бувала по шістнадцять годин на добу горбатіла в якомусь воєнному міністерстві як перекладачка. Так само, як у війну, скількох мов. Ніколи було її гору глянути. Де вже там з дитиною гратися? Котлети смажила, а сама в словничок чужомовних слів заглядала. Вона була класичною фанаткою служби. Круглоока, тихенька донечка, Самотньо вилежувало в своєму безперестанному карантині. Кір, вітрянка, жовтуха, коклюш, свинка, скарлатина. Педіатричний атлас хвороб можна було вивчати на цьому дитяткові. А невдовзі по війні, коли вкрали у молоденької мами-лейтенанта продуктові картки, а чоловік місяцями пропадав у відрядженнях, справжнім голодом повіяло на мешканців панських покоїв у самісінькім серці Києва біля золотих воріт. Той, щойно починало смеркати, мала гіпнотично, сумно дивилася на високі двері. Напружено очікувала, що ось ось пролунає дзвоник, і разом з хвилею гострого морозцю, змішаного зіркуватим запахом духів красної Москви, котрі відразу заповнять весь простір аж до височезної стелі, увійде її біла шкіра, аж прозора, тонесенька, неймовірно гарна матуся, в гімнастерці відперезаній широким ременем. Та вже потім, значно пізніше, у Марії з'являться гарні і навіть розкішні довгі сукні. А поки що обмундирована на кошт фронтовичка мусить сушити праскою щойно випраний безмінний одяг, аби на ранок бути, як завжди, свіженькою і демонструвати зразкову офіцерську бездоганність. Замріяне, знесилене від довгого чекання дитинча, бувало одначе заскочене зненацька тим довгожданним дзвоником. Саме тоді, коли Василинці вже хотілося плакати, так шкода було себе, мами, яку вона так мало бачить, татуся, що балував свою вічну хвору крихітку, як міг. А проте його Василинка бачила ще рідше, ніж маму. Перша дружина Андрія загинула разом з синочком Вовчиком під час війни, І лишилися від них тільки фотокартки. Вовочка, маленький в кріселечку, до речі, на вдивовижу схожий на Василинку. Андрій з дружиною Мотею, ще кучерявий, як молодий Бог. Мотя з сестрою. Помсомолки з однаковими зачісками і в однакових беретах, ніби з дитбудинку. А ще одна страшна фотокартка. Мотя зі своїм маленьким хлопчиком у труні. І друга. Її тато, Андрій, коли ще й не знав, що буде колись в нього Василинка, стоїть з похиленою головою у довжелезній шинелі із воєнним кашкетом у руці на могилі дружини і сина біля обеліска зіркою. Василинка часто роздивлялася ті та інші фотокартки сімейного альбому, і мріяла, як би добре було, якби братик був живий, і вона не лежала б оце у ліжечку сама, а гралася б з ним усіма, які в неї є, блискучими ґудзиками зірками, погонами тата й мами, різними обгортками від цукерок, фантиками, білими мармуровими слониками, різноманітними камінцями, схованими від дорослих під ліжком, а ще, коли нікого б не було в кімнаті, вона б вилазила на стілець і діставала б шафи коробочки з медалями та орденами. І, звісно, ніхто їй цього не дозволяв, але нянька Таня хіба що для годиться посварити її, а потім поцілує в Русяу стрижену під бурсака голівку і скаже, щоб тільки не здумала хвалитися мамі, бо буде скандал. Та скандалу не сталося навіть тоді, коли кругленька і пухкенька Таня уперше повела її на службу до Володимирського собору. Сказала Василинці, що то такий церковний театр.